Mesaj de la Spiritul Marelui Vindecător filipinez Antonio Agpaoa, preluat de Mediumul Nina Petre, în anul 1996. Prezentare de Mediumul Nina Petre Legendarul vindecător filipinez Antonio Agpao a trăit între anii 1939 și 1982. El a fost popularizat în întreaga lume de către doctorința franceză Janine Fontaine prin cărțile sale de mare succes, traduse și în limba română. Informații detaliate despre el găsim în cartea. Medic de trei corpuri, în clinica sa din Filipine, vindecătorul trata prin metode neobișnuite pentru pacienții occidentali, bioenergoterapie cuplată cu leacuri naturale și într întruniri religioase. Cea mai șocantă realizare a lui a era așa zis a chirurgie psihică, prin care pacientului i se scoteau tumorile fără bisturiu, acest procedeu a șocat lumea civilizată, fiind considerat de mulți o șarlatanie, însă Antonio Agpao a fost cu adevărat un sfânt vindecător, un om generos și jovial, care a împărtășit celor ce le-au putut urma, din marile taine ale puterilor paranormale pe care le deținea. Spiritul său continuă și astăzi să dăruiască din știința sa prin transmiterea telepatică a unora din secretele sale. Urmează mesajul de la Spiritul Mare lui Vindecător filipinez Antonio Agpaoa. Eu, Antonio Agpaoloa, supranumit de unii, pe scurt și foarte simplu, Tony, doresc să transmit lumii întregi de pe pământ, prin acest medium de excepție, tot ceea ce ascund în sufletul meu nemărginit și nemuritor, lucruri demne de a fi încredințată hârtiei. În ultima mea viață de pe pământ, dar nu și ultima în cosmos, am fost un om deosebit de modest, harnic până la limita de votamentului pentru semenii mei, bun la suflet ca miezul de cocos și dăruit de cel de sus, cu ce putea fi mai de preț pentru o ființă omenească. Harul tămăbuirii. Am ascuns multe lucruri semenilor mei, din dorința de a le feri curiozitatea de ceea ce ar fi fost prea periculos pentru ei. Știința vindecării, nepusă la îndemâna oricui. Nu am fost un încrezut, așa cum au crezut mulți. Nu am fost un șarlatan, speculant al științelor oculte, după cum am fost acuzat adeseori de către cei care nu au reușit sau nu au dorit să mă înțeleagă. Pentru mine, viața a însemnat un lanț prețios, înzăstrat cu nestemata a cunoașterii de sine și de oameni. Am fost atât de înzestrat cu calității naturale de vindecător, încât adeseori mă temeam că, din dorința de autodepășire, voi deveni un monstru de energie care, într-o clipă de neatenție, ar fi putut distruge omenirea cu forța minții. Mulți au încercat să mă atrag în luptele lor oculte, nevăzute, dar simțite de mulți în bietele lor vieți m renumiți în zona mea de viață și acțiune sau veniți de peste tot, aș putea spune de aiurea, au dorit și mi-au propus cu insistență, adeseori cu amenințări care s-au dovedit deșarte, să mă unesc cu ei sau cu grupurile lor, pentru a câștiga averi întregi, prin ascrocarea neiilor dornici de exotism. Deși adeseori am afirmat că sunt călăuzit numai de Dumnezeu, ferindu-mă de lumea înșelătoare și controversată a ființelor nevăzute supranumite spirite sau entități sumare, influența lor, binefăcătoare adeseori și răuvoitoare uneori, am simțit-o din plin de-a lungul întregii mele vieți. S-au petrecut lucruri în existența mea despre care am refuzat cu îndrâjire să vorbesc. Nici nu m-au interesat prea mult practicile de magie neagră, atât de răspândite în arhipelagul indonezian. Viața oamenilor de la tropice este strâns legată de lumea spiritelor. Fără ele, lumea pacificului și-ar pierde misterul și atracția exotică pentru turiști. Despre această viață plină de pericole și mister, doresc să mă exprim în cele ce urmează. Vindecările mele, considerate de unii miraculoase, au fost rezultatul strădanilor mele de a-mi folosi harul Dumnezeesc primit de sus pentru înbunarea răului din trupurile oamenilor. Am fost văzut, ascultat, copiat, imitat, mediatizat peste măsură. Cei care au dorit să învețe ceva bun de la mine și au avut îngăduința celui de sus au reușit să devină vindecători de valoare, renumiți în toată lumea. Unii au stat în jurul meu pentru a-mi fura puterea de a trata oamenii cu tăria minții mele, invidioși de moarte pentru ceea ce știam să fac, spre deosebire de ei. M-au atacat în toate felurile posibile, pe văzute și nevăzute, doar nici să mă răpună fără a lăsa urme. Știam tot ce puneau la cale pentru distrugerea mea. Seara sau noaptea târziu, când mă strădeam să meditez, pentru a-mi alunga cum oboseală ce mi impresura trupul și mintea, prea periculoasă, pentru a o lăsa să mă coplășească, vedeam cu ochii minții mele naist împărate filmul tuturor întâmplărilor zilei ce abia se încheiasă. Aveam secretele mele, nemărturisite nimănui, din dorința de a-mi proteja familia și pacienții de lumea nevăzută și dușmănoasă, care era veșnic potrivnică. Am cunoscut din plin puterea unora de a-mi face rău. Dacă aș fi trăit într-o altă zonă geografică, mai puțin bântuită de sete de răzbunare și dorința de a face rău pe nevăzute, cred că aș fi trăit cel puțin 100 de ani. Mulți au afirmat că am murit prea devreme din cauza supra-solicitării muncimele de vindecător sau din cauza imprudenței cu care lucram pe pacienți. Cauza morții mele a fost mult discutată, ajungându-se în final la o concluzie naivă, general acceptată. Sacrificiul nebun cu care mă muncii mele. Acesta nu este adevărul morții mele. Neavând liniște în lumea în care mă aflu acum, am căutat ani la rând o ființă capabilă să-mi preia gândurile, obținând astfel uimitoarele memoriale lui Agbawa post-mortem. Sper ca acest mesaj să străbată pământul în toate părțile și să ajungă în mâinile urmașilor mei, ființele dragi care mi-au de plecarea zile și nopți la rând. Fiți binecuvântați cu toții, voi cei ce m-ați iubit cu adevărat.